Perquè ens ha canviat la veu! Perquè ens han sortit pèls al pubis! hem dissecat fetos en formol! Perquè ja podem anar de putes! Perquè hi ja hem passat la primera nit al talego! Perquè ens han retirat el permís de conduir! Per això i molt més Escolta Contrabanda FM En el 91.4 del dial He abierto